Относителна и абсолютна реалност В разговор един брат запита за относителната и абсолютната реалност. Учителя каза Гасеницата е материалист, пашкулат е идеалист, а излюпената пеперуда е реалист. Тези думи употребявам символично. Представете си стая, в която живее човек. Тази стая е от отвсякъде затворена. Стаята е осветена. Човекът, който е в стаята, я изследва. Той е материалист. Друг човек пробива стената и през дупката изучава какво има вън. Това е идеалистът. А реалистът е този, който свободно се разхожда навсякъде, вътре и вън от стаята. Когато казваме, че материалното не е реално, Искаме да кажем само, че материалните работи са резултат. Резултатът не може да съществува, ако не са работили най-малко две-три сили. Когато се разглежда материалното, то не трябва да се откъсва от божественото и от духовното, защото материалното е израз, резултат на духовното. Материалното и духовното са едно и също нещо. Те са две течения на целокупния живот – ако не можеш да разбереш материалния живот, не можеш да разбереш и духовния, и обратно. Ние считаме това, което виждаме за реалност. Това е вярно. Но и това, което не виждаме, и то е реалност. Онзи свят и този свят са един свят. Този един свят е един малък сектор, една малка проекция на онзи свят. Ангелският свят е по-реален от нашия. Как е създадена Вселената? Самият този въпрос е неуместен, понеже Вселената съществува. Но като говоря това, разбирам реалния свят. А физическият свят е сянка. Ако се говори за създаването на физическия свят, това не е създаване, а проявление. Защото реалната светлина, която съществува вечно, е над физическия свят. Сянката може да се яви, да изчезне, пак да се яви и те нататък. Ние живеем сега в един преходен свят. Някой спи 7 часа, сънува, че завършва университет, взема диплом, назначават го за учител и се събужда. Как може за 7 часа да завърши и да стане учител, в съня това се счита за реалност, а всъщност това е иллюзия. На земята има иллюзорни неща. И като се събудим в реалния свят, виждаме, че това, което е на земята, е иллюзия. Не, че е иллюзия, но е по-малко реално. Така, както Бог схваща света, това е абсолютната реалност. Както най-разумните хора го схващат, това е относителната реалност.